Живі чудеса світу Будь-яка жива істота – це справжнє чудо. Тварини, які мешкають на нашій планеті, дуже різні і дивні. Вони завжди викликали в людини захоплення і цікавість. Не менш цікавим є і світ рослин. Морські мешканці Щоб помилуватися зірками – Зовсім не обов'язково чекати вечора і дивитись на небо. Зірку можна знайти і на дні моря. Як це не дивно, деякі морські зірки можуть змінювати стать. У юному віці вони є особинами чоловічої статі, однак із віком набувають жіночої. Проте найцікавішим є те, що аби народити потомство, морській зірці часом достатньо просто поділитися на дві частини. Кожна з таких частин починає жити окремо. І врешті-решт виростає в нову зірку. Ця дивовижна властивість відновлення називається регенерацією. У середні віки, бажаючи наголосити на шляхетному походженні особи, іноді казали – в неї блакитна кров. Імовірно, що у людей вищого соціального стану була дуже світла шкіра, крізь яку просвічувалися блакитні вени, створюючи ілюзію, що кров також блакитна. Проте ще з далекої кембрійської епохи на планеті мешкають істоти, які справді можуть похвалитися кров'ю такого кольору. Це головоногі молюски, восьминоги, кальмари і каракатиці, аристократи моря. Їхня кров набуває блакитного кольору через вміст у ній міді, а женуть її по тілу молюсків аж три серця. Головне і два додаткових. Прикметною рисою головоногих молюсків Є чорнильний мішок Коли каракатиці або восьминогу загрожує небезпека Вони можуть випускати із себе їдучу чорнильну пляму Морське дно є домівкою і для невеликого рака-самітника Більшість його родичів-раків можуть похвалитися міцним панциром З особливої твердої речовини – хітину А ось раку-самітнику не пощастило Його беззахисне черевце панциром не прикрите Щоправда, ця істота доволі винахідлива. Рак знаходить мушлю, покинуту колишнім господарем, молюском, і поселяється в ній. Підріше він змінює мушлю, оскільки стара стає йому замалою. Часто цей рак-дивак поселяє у своїй мушлі актинію, одного з представників поліпів, родичку медуз, схожу на барвисту квітку. Прилаштувавши її до своєї мушлі, рак перебуває під надійним захистом, Адже жалкі щупальця актинії здатні дати відсіч будь-яким хижакам. Взамін актинія живиться тією самою їжею, яку знаходить рак. Часто повертаючись додому з узбережжя, ми намагаємося забрати із собою частинку моря – гарну мушлю. Притулиш цей морський подарунок до вуха і, здається, ніби чутно шум прибою. А колись це маленьке чудо було домівкою для живої істоти – молюска. Деякі мушлі мають цінний секрет. Варто до неї всередину потрапити піщинці, як молюск шар за шаром починає покривати чужорідний предмет перламутром і росте справжня коштовність перлина. Найбільша в історії перлина належала іспанському королю Філіпу II. Вона важила 6,8 грама, а розмірами не поступалася голубиному яйцю. Народжені плавати Неймовірно, але існують риби, які тонуть. Життя цих риб – постійний рух, бо якщо вони зупиняться, миттю підуть на дно, адже природа не наділила їх плавальним міхором. Акули, скати й химери – ось ці дивовижні створіння. Рухатися хрящові риби, змушені ще й через те, що їхні серця не можуть досить швидко забезпечити тіло кров'ю, яка доставляє всім органам кисень. Безперервно пересуваючись, риби допомагають своєму серцю. Акули, окрім слабкого серця, мають ще й проблеми із зором. Вони зовсім не розрізняють кольорів, натомість нюх у них такий, що їм можна тільки позаздрити. До того ж, у цієї риби жахливі щелепи, а от скат володіє більш сучасним арсеналом, для полювання і захисту він використовує електрику. Стихія риб – вода. Проте, як свідчать археологічні знахідки, литючі риби існували вже 220 мільйонів років тому. Їхні грудні плавці були дуже сильними і широкими, а нижня лопата хвоста – видовженою. Усе це і допомогло рибам навчитися літати. Сьогодні це вміють робити 60 видів риб. Еволюція вдосконалила грудні плавці так, що в деяких летючих риб їхня довжина стала майже такою самою, як і довжина всього тіла. Це дозволяє їм робити півтораметрові стрибки і пролітати над водою близько 50 метрів. Дуже часто летючі риби здійснюють по 3-4 стрибки поспіль, навіть не занурюючись під воду, а лише ковзаючи по її поверхні. У такий спосіб вони можуть пролетіти майже півкілометра. Швидкість польоту летючих риб іще під час старту становить 30 км на годину. У морських глибинах є і свої рибалки. Йдеться про риб будильників. Вони застигають на місці і чекають. Варто одній або кільком рибкам забути пропильність, як будильник миттю засмоктує разом із водою необережно здобич. Утім, здобич ще потрібно приманити. І в цій справі у глибоководних водильників майже нема конкурентів. Приміром, у Чорному морі можна зустріти дивну рибу, яка називається морський диявол. Для того, щоб заманити здобич, морський диявол придбав собі вудку. Спеціальний виріст над пащею. Тонка довга вудка звивається, нагадуючи за формою черв'яка, улюблену страву риб. Проте водильники здебільшого плавають так глибоко, що рибам непросто побачити їхню наживку. Тож рибалки знайшли дивовижне рішення. Вони випромінюють в оповитих мороком водах світло. Кінець їхньої вудки прикрашений ліхтариком. Секрет у тому, що в заглибленнях шкіри водильників поселяються бактерії. Переробляючи слиз, вони допомагають протікати реакціям, під час яких випромінюється світло. Чи знаєте ви, що любителями рибної ловлі серед людей є чоловіки? Тим часом у будильників вудкою можуть похвалитися тільки самки. Самці в 10 менші від них і навіть не здатні самостійно добувати їжу. Кавалери водильники приростають до тіла самки, і усе життя живляться за її рахунок. Пернаті 2. Південний полюс це місце для витривалих і сміливих. Проте крига і сніги. Вітрий і льодяний океан не заважають жити тут і вирощувати потомство пінгвінам Цей дивовижний птах не літає Та й крила в нього дуже змінилися, обернувшись на ласти Адже пінгвіни пристосувалися до водного способу життя Пір'я дуже густе і змазане жиром Тож здатне зберігати тепло тіла навіть у холодній воді Крім того, тіло пінгвінів має оптичну форму Тому вони чудові плавці ці птахи здатні розвинути у воді швидкість до 40 км на годину, а пірнають вони більш ніж на 100 метрів. Узагалі пінгвін може й злетіти, але тільки тоді, коли вистрибує з води на крижини. Хоча й говорять, що небо належить птахам. Однак відмовилися від такого чудового подарунка природи не лише пінгвіни. Страуси, ківі і казуари колись уміли літати, проте поступово відмовились від далеких перельотів а потім і взагалі почали просто ходити. Ківі, приміром, не мали наземних ворогів. Саме тому політ став для них зайвим. За певний час усе тіло Ківі вкрилося легким, волосоподібним пір'ям, а крила майже зникли. Однак сьогодні ці птахи є зникаючими. А довірливого дронта, на жаль, ми вже ніколи не побачимо. Ці птахи також не літали, бо на островах, де вони жили – у них не було природних ворогів. Вони робили гнізда прямісінько на землі. Дронти жили безтурботно, аж доки ці землі не відкрили люди, які стали полювати на птахів і завезли сюди нових тварин, що теж були не проти ними поласувати. Шоломоносний казуар – мешканець Нової Гвінеї. Дуже сильний і важкий птах, який іноді має вагу до 100 кг. І хоча крила в казуара не розвинені, Ноги цілком компенсують цей недолік. Крило страуса майже нічим не відрізняється від крил літаючих птахів. От лише у цих птахів майже цілком зникла літальна мускулатура. Але сильні двопалі ноги зробили страусів знаменитими в усьому світі бігунами. Неймовірно, та цей майже двометровий птах із вагою понад 100 кг здатен пробігти 60 км за годину. А найменшою серед усіх пернатих є тропічна пташка колібрі. Деякі екземпляри важать усього-навсього 2 грами, а їхня довжина від дзьоба до кінчика хвоста не перевищує 5 см. Але якими вигадливими можуть бути ці хвости? Неймовірне оперення яскравих кольорів, прикраси у вигляді китичок та химерних опахал. Жоден птах не зможе похвалитися такою красою. Колібрі живляться нектаром. Під час їжі пташки насідають на квітку, а висять перед нею в повітрі. Вони працюють крильцями з такою швидкістю, що очі людини не здатні їх розгледіти. І це не дивно, адже колібрі здійснює до 70 помахів за секунду. Вражаючий світ савців Коли Джеймс Кук приплив до Австралії і побачив незвичайну тварину, він запитав у місцевого жителя «Що це за звір?» Абориген відповів «Кенгуру». Це мовою його племені означало «я не розумію». Проте Кук вирішив, що кенгуру – це назва дивовижної тварини. Відтоді її так і називають. Кенгуру належать до дуже давньої і наразі унікальної групи ссавців, які мають сумку. Природа подарувала кенгуру це пристосування через те, що їхні дитинчата народжуються дуже маленькими і слабкими. Крихітка кенгуреня відразу ж після народження має дістатися до сумки, де розташований сосок із молоком. Ця сумка служитиме немовляті будиночком у наступні шість місяців. Та на землі, мабуть, немає дивнішої тварини, аніж інший житель Австралії – качкодзьоб, пташиний дзьоб, перетинчасті лапи. Хвіст – ніби в бобра, лишень укритий хутром. Та найдивніше, що самка Качкодзьова має молочні залози, однак при цьому відкладає яйця. Для висиджування яєць ці тваринки будують спеціальні нори на берегах водойм, вистеляючи гніздо листям і травою. Самки висиджують яйця, а потім вигодовують дитинчат молоком. Лінивець – житель Центральної і Південної Америки, надзвичайно повільна тварина. Він перетравлює їжу близько місяця. Дихає лише один раз на 8 секунд і навіть у туалет ходить раз на тиждень. Більшу частину доби лінивці сплять. Це пояснюється їх харчуванням, адже воно складається з листя, яке важко перетравлювати. Пересуваються лінивці також дуже повільно, та й то лише у разі крайньої потреби. Якщо їм нічого не загрожує, вони майже весь час висять на гілці дерева. Повільність лінивців просто вражає. Вони настільки нерухомі, що в їхньому хутрі починають з'являтися синьо-зелені водорості. Але лінивців це цілком влаштовує, бо через них тварина набуває зеленкуватого кольору, що допомагає їй маскуватися. Сучасні водні савці, кити, кашалоти, тельфіни і ластоногі мають схожі риси. Усі вони дуже великих, часом гігантських розмірів. Річ у тому, що тварини з великою масою не так швидко втрачають тепло, як маленькі. Також, щоб витрачати якомога менше тепла, підкорювачі океану запасаються товстим шаром підшкірного жиру. Більшість водних савців оснащені для полювання передовими технологіями – ультразвуковими локаторами. Кити й дельфіни за допомогою ехолокації можуть не тільки зрозуміти, де перебуває риба, а й визначити глибину – Деяким дельфінам ехолокація майже цілком заміняє зір, а також служить для спілкування одне з одним. Кити, дельфіни і кашалоти завжди поспішають на допомогу своїм родичам, якщо отримують від них сигнал небезпеки. Пораненого або хворого товариша підтримують на поверхні, адже всі водні савці дихають легенями. Другий хліб Упродовж кількох століть жителі Індії намагалися боротися зі страшною хворобою, яка отримала назву Бері-Бері. Людина із цією недугою потерпала від сильних судом. Ніхто, навіть найкращі лікарі, не знав, що спричиняє хворобу. Серед людей почали ходити чутки, ніби це кара для жадібних багатіїв, адже, як не дивно, хворіли на неї тільки заможні люди. Таємницю давнього прокляття лікарям пощастило розгадати лише у 20 столітті. Як з'ясувалося, бідних людей рятувала дивовижна рослина – рис. У його оболонці міститься дуже цінний вітамін б 1 Для багатих людей рис спеціально шліфували. Звісно, відполірований рис значно краще виглядав у стравах і довше зберігався. Але позбавлений вітаміну, він уже не міг допомагати людям – це була така собі відмежа послуга багатства. Саме з Індії, Китаю, Ірану розпочинався шлях світом цієї диворослини. Однак сьогодні вона годує не тільки Схід. До Європи інформація про неї прийшла разом із Олександром Македонським. Рис знали і в стародавній Греції. Його вживали єгиптяни і римляни. Він навіть дістався до Північної Африки. Пізніше рис розвезли по всьому світу іспанці. Завдяки їм він потрапив до Північної Америки. Зараз рис можна зустріти і в Південній Америці, і навіть у далекій Австралії. Чи знаєте ви, що цей диво корисний не тільки як їжа? Із рисової соломи виробляють найтонший папір, капелюхи та інші плетені вироби. Рослинний бутерброд У природі існують дерева, здатні здивувати своїми незвичними плодами. Приміром, хлібне дерево. На його гілках ви не побачите булочки і тістечка, але прогодувати людей воно може найгірше за пшеничне поле. Батьківщина хлібного дерева – Полінезія, а відомі ці харчові рослини тропіків ще з часів стародавньої Греції. Хлібні дерева – вічно-зелені рослини. Вони дають плоди майже цілий рік роблячи перерву не більше, ніж на три місяці. На них відразу утворюються і квіти, і плоди із солодкою м'якоттю, що схожі на великі коричневідині, вкриті шишками. Коли плід дозріває, його готують, печуть, варять, смажать. До речі, за смаком він схожий на картоплю. Плоди можна також сушити, запікати в золі і навіть їсти сирими. Але це ще не всі сюрпризи, які підготували дерева. Чи чули ви щось про ковбасне дерево? Воно росте в тропічній Африці та на Мадагаскарі. На його гілках висить безліч дивовижних плодів буруватого кольору, довжиною понад пів метра, які нагадують ковбасу. Звідси й походить назва дерева. Темно-червоні квіти ковбасного дерева розкриваються ввечері і квітнуть уночі. Звісно, комахи у цей час уже сплять. Проте це дерево квітне не для комах а для кажанів. Саме вони його і запилюють. Прикрим є те, що на відміну від плодів хлібного дерева, плоди ковбасного не їстівні. Ні люди, ні тварини їх не вживають. А шкода. От якби можна було взяти плоди хлібного і ковбасного дерев і приготувати з них дивовижний бутерброд? Зелені мисливці Серед рослин зустрічаються справжні мисливці. Проте полюють вони на комах. За мільйони років рослини вигадали безліч хитрих пристосувань, щоб заманити і схопити необачного жука, метелика чи муху. Їхні пастки мають найрізноманітніші форми. Приміром, сараценія, яка мешкає в тропічних лісах, має листя у формі глечика. У середині цих дивоглечиків Дуже густа клейка рідина. І якщо необачна комаха залетить туди, то їй уже ні за що не вибратися назовні. Після цього рослина виділяє особливий сік, який допомагає їй перетравлювати здобич. Схожі яскраві глечики має і рослина Непентес. Однак пастки можуть бути інакшими. Наприклад, венерина мухоловка приманює мурах яскравими білими квітками. Мураха біжить до квітки по стеблу, але варто їй випадково опинитися на одному з листків рослини і буде бідоласі непереливки. Венерина мухоловка вміє складати своє листя навпіл. При цьому зубці розташовані на його краях, змикаються, і з пастки вже не вибратися. І ще одним віртуозним мисливцем є росичка. Цю рослину можна зустріти на торфяних болотах. Її листочки прикрашені червоними волосками, кожен з яких закінчується сріблястою крапелькою. Крапельки виблискують, ніби коштовні камінчики, і комахам не сила опиратися перед цим звабливим сяйвом. Але муха, яка наважиться торкнутися цієї таємничої крапельки, змушена буде заплатити життям, адже це зовсім не роса, а клей. Лапки комахи ниттю прилипають, і росичка розпочинає свою трапезу. Чудо квітка Рафлезія. Ця дивна квітка так вдало влаштувалася, що для життя їй зовсім не потрібні ані коріння, ані листя. Тим часом у рослинному царстві годі знайти такі величезні квіти, адже дивовижний бутон, розпустившись, може сягати метрової величини і важити понад 6 кг. Рафлезія веде привільне життя, та ще й за чужий рахунок. Річ у тому, що ця рослина – паразит. Вона прилаштовується на ліанах, випускаючи нитки, схожі на грибницю. Ці тонкі нитки проникають до тканин рослини хазяїна, і рафлезія отримує можливість існувати, використовуючи поживні речовини, здобуті ліаною. У деревині рослини хазяїна розвивається і насіння рафлезії. Після того, як насіння потрапляє на ліану, Її кора починає набухати, утворюючи щось на зразок бруньки, з якої утворюється пуп'янок, що дозріває близько дев'яти місяців. Квітка Рафлезії має п'ять товстих червоних пелюсток, укритих блідими бородавчастими цятками. Вона розквітає лише на три дні і смердить, ніби гниле м'ясо. Місцеві жителі, які добре знають про цю особливість квітки, намагаються позбутися її ще до початку світіння. Своїм огидним смородом рослина приваблює гноєвих мух, адже вони – її природні запилювачі. Через свій ядучий аромат Рафлезія отримала ще одне не зовсім приємне прізвисько – трупна лілія. Науковий опис цієї дивовижної рослини належить офіцерові Стемфорду Раффлзу та ботаніку Джозефу Арнольду. Рафлз і Арнольд назвали квітку на свою честь – Рафлезія Арнольді. Найвище дерево Розложи гілля цього дивовижного дерева секвої нагадує величезне шатро. Колись ці велетні росли у багатьох місцях північної півкулі. Тим часом, як сьогодні, вічнозелена секвоя росте лише на узбережжях Південного Орегону і затоки Монтерей у Північній Каліфорнії. А гігантську секвою Можна віднайти тільки на схилах гір с'єра невада. Зараз вони охороняються як рідкісні рослини. Славу найвищого дерева на землі, вічнозелена секвоя завоювала недарма адже деякі її екземпляри сягають висоти 113 метрів. Гігантська секвоя теж не відстає від сестри. Її стовбур виростає до 95 метрів, а щоб його обхопити, знадобиться кілька людей адже його діаметр може сягати 11 метрів. У стовбурі дерева, що впало, можна збудувати цілий будинок. Такі велетенські розміри мають ці дивні дерева. Деревина сиквої дуже цінна, оскільки завдяки унікальному внутрішньому соку вона набуває дивовижних властивостей. Її не їдять жодні грибки і комахи. Дереву така особливість украй необхідна – Інакше якби секвої змогли прожити кілька тисяч років. Часом секвої страждають від пожеж, коли в них влучає блискавка. Слід сказати, що пожежа всередині одного дерева може тривати майже місяць. Але навіть після цього секвоя здатна відновитися. Стільки життєвої сили в цьому дереві. Трава за 40 метрів Якщо вам здається, що це неможливо, познайомтесь із бамбуком. Він справді є травою. Більш того, в країнах Сходу його молоді пагони навіть їдять. Загалом у Японії бамбук – священна рослина. У Китаї він є уособленням довголіття, а в Індії – символом дружби. Ніхто не може позмагатися з бамбуком у швидкості росту. Навесні молоді пагони можуть збільшуватися впродовж дня на метр. Такими темпами бамбук продовжуватиме рости близько трьох місяців, після чого врешті-решт зупиниться. Дорослий бамбук протягом свого подальшого життя вже не виросте на жоден міліметр, а його життя триває майже 20 років. Квітний бамбук лише раз за все своє існування. Після утворення плодів всі наземні частини рослини відмирають. Залишаються тільки кореневища в землі. До речі, коріння бамбука надзвичайно добре укріплює землю, тому його спеціально висаджують на берегах річок, щоб їх не руйнували швидкі течії. Із бамбука будували житло ні плили кошики, робили дивовижні флейти, мости і навіть водопроводи, а в стародавній Японії з нього виготовляли самурайські луки та інші види зброї. Важливим є і той факт, що бамбук не вбирає вологу, отже вироби з нього не гниють. Колись цим скористалися жителі Таїланду. Будинки їхньої столиці зводили на бамбукових плотах. Чи знаєте ви, що бамбук гнеться, проте зламати його дуже важко? На Сході бамбук порівнюють із людиною, яка схиляється перед труднощами, проте ніколи не поступається їм.